يا من شغلت بال ابواب هذا للتوبه اسلم واذكر يوما لا تقواه عن الله ان تندم واذكر لا تقواه عن الله ان تندم سلل الذي شوه كل ما كان ادم يا م... قل هذه سبيل chilling الله على بصيرت member ومن تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركن ن mouth пис او اي Bunu م jul循つنا انا تو照 puede Ja yani njemu nikoga ne smatram ravni Huz takval mavla zadan Wa tamassat fi Kur'an In anta Mahilati fi man jara An al Wal hasan Mahilati fi man jara Anna qabihahu walhasan, kafful muhaadi' kalfahu, lam jedri'an jedini idem, lam jedri'an jedini idem. Studio Sebil vam predstavlja audio izdanje pod nazivom Šeitanove spletke na putu zavođenja. Predavača Abdulvarisa Ribe. سيخرج للعلن يدخافتون وما داروا أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن شر المهانة ركعة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 Kitabu Allah, u kajrel hedihediju Muhammedin, sallallahu alaihi ve sellem, u šarrel umure muhdethatuhah wa kulla muhdethatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah, thumma ama ba'd. Poštovana braćo, hvala Allahu želešanuhu gospodaru svjetova, koji nam je ukazao na pravi put i nekad salavat i salavana našeg poslanika, Allahog miljenika Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem. Inači ovaj naš život, koju živimo, je poprište sukoba između istine i laži. I nema sumnje da je vođa svih sljedbenika laži, njihov glavni poglavar Ibli s.a.m. jer od njega potiče svako zlo. I on je najveći razlog zablude čovječanstva i zablude ljudi. Od temenja islamskog vjerovanja da vjerujemo u sve ono što je objavljeno u Kur'anu i što je prenešeno u vjerojštvenim hadisima Allahov poslanika s.a.m. I da vjerujemo ona onaj skriveni svijet o kojem smo obavješteni u Kur'anu i u Sunnetu. A od skrivenog svijeta je i iblis, l'anetullahi alejh, koji je prisuta na svakom mjestu, on i njegova vojska, i koji danonočno i neprestano i neumorno zavode ljude s pravoga puta. I to im je glavna i osnovna zadaća. Iblis, l'anetullahi alejh, u svom zadatku koristi razne metode, razna pomagala, Da čovjeka odvede sa upute na krivi put i na kraju, da ga gurne zajedno sa sobom u djehennemsku vatru. I to mu je krajnji cilj. Svaki musliman koji želi da okonča ovaj život, kao odan je lahu rob, treba da poznaje šetanove spletke u zavođenju čovjeka. Treba da poznaje njegove obmane, njegove primamljive stvari koje nudi i potura ljudima i za koji se krije zabluda. A narečito u ovim vremenima, kada je mnoštvo šeitana, ne samo oni originalni, nego i oni u liku ljudi koji su u službi i blisovoj i koji svakodnevno zavode čovjeka s pravoga puta. Kao što sam rekao i vlisa i njegovu vojsku, one originalni šeitane ne vidimo, ali vidimo one šeitane koji su u liku ljudi i koji zavode s pravoga puta. Mi ćemo danas govoriti o šetanu i njegovim spletkama i njegovim varkama u zavođenju čovjeka. Da bi se sačuvali, da bi ih prepoznali kada nam šetan sa njima dođe. Da bi prepoznali da je to ponuda zablude, da to nije ništa drugo do šetanova spletka da nas zavede s pravoga puta. Kada u pitanju Iblisna je Natullahi Reh o njemu i o njegovom djelovanju trebamo vjerovati onako kako nas je obavijesio Allah Đelešanhu u Kuranu i resul sallallahu alejhi ve hadis prije svega upoznajemo se sa svojstvima i osobinama iblisa alayhi kako ga uzvišeni Allah dželle opisuje u Kur'anu pa kaže waljanah halatna hum min qabl min narish kaže a džine smo prije toga stvorili od uzavrele vatre znači uzvišeni Allah dželle şanu u stvorio šejtana ili stvorio je iblisa od uzavrele usplamsale vatre Za razliku od čovjeka i od meleka, meleki su stvoreni o svjetlosti, a čovjek je stvoren od zemlje, kao što je već to opisano. An a Aisha radijallahu anha قالت قال النبي صلى الله sellem, وسلم خُلقت الملائكة من نور وخُلقت الجن من مارج من نار وخلق آدم من ما Meleki su stvoreni o svjetlosti, kao kaže Aisha radijallahu anha, hadis koji prenosi od Resula sallallahu alejhi ve sellem, meleki su stvoreni o svjetlosti. Džini su stvoreni od usplamsale vatre, a Adam je stvoren od onoga što vam je već opisano, to jeste od zemlje. Kur'anski ajet koji ćemo sada navesti u puće je da je iblis bio od džina, da nije bio od meleka. Iako je poznato da je bio u društvu meleka, kada im je naređeno da učine seždu uzvišenom Allahođi lešanuhu. Pa kaže uzvišeni, illa iblise k'anemin el džinni fe feseqa nemri rabbi. Kaže osim iblisa, znači osim njega, svi su učinili seždu. Kaže, je bio jedan od džina i ogriješio se o zapovjed gospodara svoga. Inače, je mu fesiri komentatori Kur'ana kada postavljaju pitanje zašto se iblis, iako je bio od džina, zašto se nalazi u društvu Allahovih odabranih robova meleka. Pa kažu da je bio veoma pametan, veoma oštruman i da je bio veoma bogobojazan i poznat po ibadetu robovanju Allahu pa mu Allah dao tu čas da se nalazi među melekima. Prenosi se od Ibn Abbasa, od Ibn Jubaira, da je Iblis prije nego što je odbio Allahu naredbu da Ademu učini seždu, da se zvao Azazil. I kaže Hasan al-Basri, kaže ni jednog momenta Iblis nije bio od meleka. On je praotac džina, kao što je Adem praotac ljudi. Kada Allah dželal šanhu stvorio Adema od i prije nego što je udahnuo dušu u njega, Iblis, lanetullah alejhi Tada je bio u častnom društvu Melejka, obilazio je oko Adema i čudio se tom stvorenju. Kako je ovo stvorenje? Pa kada je bio obavješten da je to čovjek i da će ga Allah postaviti za namisnika na zemlji, pojavila se u njemu oholost. Pa je rekao, ako ja budem vladao tobom, uništit te. A ako ti budeš vladao mnome, bit ti neposlušan. I vidimo da je oholost stvar koja uistinu uništava čovjeka i njegovu vjeru pored toga što je iblis, što je bio na tako visokom stepenu kod Allaha, zbog svoje oholosti pao je da bude ponižen i odbačen i udaljan od Allaha veđale šanuhu milosti. I nakon što je uzvišine Allah te baraka u ta'ala udahnuo dušu, udahnuo ruhu Adem a.s. i naredio melekima, među kojima je bio i iblis od džina, naredio da mu učine seždu iz poštovanja prema njemu i to je bilo ujedno iskušenje da vidi Allah hoće li biti poslušni Svi su učinili osim Iblisa. Svi su učinili i on je odbio baš zbog svoje oholosti i zbog svoje neispravne i nezdrave logike, koju danas ljudi, oni koji slijede Iblisa njegove sedminike koriste. Pa je da sve svojom logikom opravdaju. Iblis, lajana Tullah, da bi opravdao svoju neposlušnost i da bi prikrio svoju zavis koja se pojavila u njemu, odbio je da učini seždu opravdavajući se riječima enehajrum minhu, Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min ja sam bolji od njega mene se stvorio, stvorio od vatre a njega se stvorio od ilovači od zemlje znači suprostavio se naredbi uzvišenog Allaha i počeo je da Allahu protu reči pa kaže Iblis se suprostavim naredbi gospodara svoga i Allah ga udalji od svoje milosti jer prokletstvo je udaljavanje od Allaha milosti Kad god se spomene Iblis, kažem u lajnatullahi lih, neka je na njega Allaho prokrestvo, znači on oni udaljan od Allahovi milosti do sudnjega dana. I nakon što je bio častan, i nakon što je bio uvažen kod uzvješenog Allaha, nakon te naredbe, nakon oholosti i zavisti, postao je odbačen i spušten na zemlju. Uzrok njegove propasti, draga braćo, je ta opaka bolest koja se nalazi danas među ljudima, a to je ta zavist koja uništava čovjeka. I njegovu vjeru i njegova dobra dijela kao što vatra uništava drva. Zato se trebamo čuvati te osobine i ne proturiječiti Allahovim naredbama, makar nam one logički ne bile shvatljive. Nego moramo se pokoriti i biti pokone Allahu jer istinski i pravi musliman je onaj koji se preda Allahu i kojim se pokori u svim naredbama i u svim zabranama. Nakon što ga Allah Đelešanuhu prokleo i udaljio od, od milosti, i udaljio ga od meleka, Iblis je zatražio od Allaha Tebara kao da ga ostavi do sudnjega dana da zavudi ljude. I ovdje vidimo da čovjek isto, je kao Iblis, da srlja iz zablude u zabudu. Ako se odmahne povrati, ako se odmahne ne pokori, ako odmah ne savlada svoju oholost, svoju zavist, ne pokori svoju dušu, srlja i zablude u zabludu. I umjesto da se Allahu pokaje, i umjesto da prizna الله عزيز قصدار إذا مستبقري قال انذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذعوما مذحورا لمن تبعك منهم الأمل أن جهنم منكم أجمعين قال أزوي الشنيد Spominjući opravdanje, spominjući traženje i blisovo, kaže, daj mi vremena do dana njihova oživljenja. Zamoli on, daj ti se vremena, reče mu Allah. E zato što si me odredio, što si odredio, pa sam u zabludu pao, kunem se da ću ih na tvom pravom putu presetati, pa ću im iz prijeda, iz straga, iz desna i slijeva prilaziti i ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti. Izlazi iz njega pokuđen ponižen, reče mu Allah tobom i svima onima koji te budu slijedili doista ću džehennem napuniti. Ovo je bio kraj i završetak priče sa Iblisom i sa naredbom da se učini sežda melekima i ovom je velika povuka. Nakon toga Iblis, rana tulajlih, postao je najveći neprijatelj čovjeka i čovečanstva. I najveći uzrok ljudske zabludi. Jer Iblis sa svojom vojskom od toga dana pa do dan danas i do sudnjega dana zavodit će ljude. Kao što sam rekao, Raznovrsne su i mnogobrojne iblisove spletke, naričito u ovim vremenima, koje treba vam prepoznati, da nam iblis ne bi došao s od ovih strana koje su navedene i da nam ne bi upropastio našu vjeru i učinio nas od onih koji će se kajati, ali tada kajanje neće koristiti. Kaže Ketir, iblis, kaže, neka je prokljet od Allaha, danas je živ, kaže i ostaće do sudnjega dana. Njegovo prijestolje je na moru. I on odatle šalje svoju vojsku, šeitane, da među ljudima svi u zloj smutni. Ovo je spojenta i sržove priče i kazivanja i blisu Da iblis i njegova vojska neprestano čovjeka zavode iz pravoga puta. Mi ih ne vidimo, ali osjećamo, osjećamo njihovo prisustvo. Osjećamo i prepoznajemo njihove spretke. Kako ćemo ih prepoznati ako budemo slijedili upute Kur'ana i sunneta Allahov posanika, salallahu ve sellem. Od džabira se prenosi da je poslanih s.a.v. rekao Iblisovo prijestolje je na moru I on svaki dan šalje svoju vojsku Da ljude zavode i da među njima šire smutnju I najveće mjesto kod njega ima onaj ko posije najveću smutnju među ljudima Pa ćemo navesti uz Allahovu dželšanu dozvolu neke šetanove prilaze čovjeku To jeste kako i našta šetan navodi čovjeka na ovom svijetu Šetan nije naivan Šetan je vrlo prnicljiv i vrlo pametan. I u svome zavođenju i u propaštavanju čovjeka koristi razne metode, razne prilaze. Onaj ko poznaje Allahu vjeru, šetan će mu teže prići sa tih strana i tim metodama. Međutim, onaj koji je džahil u svojoj vjeri, koji ne poznaje ove metode, šetan će ga obmanjivati i zavoditi onako kako on bude htio i kojim metodama bude htio. Naravno, prva etapa u zavođenju čovjeka jeste nastojanje šetanovo da čovjeka navede na širk, da obožava neku drugog mimo Allaha, ili da ga navede na nevjerstvo, to jeste na otpadništvo od vjeri, da učini djelo koje će ga učiniti otpadnikom. Naravno to je najbitnije jer uzvišina Allaha Đelešanovu kaže inna Allaha la jagfiru anjuširake bihi wa jagfiru maduna dalike li menješa uzvišina Allaha neće oprostiti ako mu se širk bude činio, ako se bude obožavao neko drugi mimo njega, ili ako se bude od nekoga drugog tražilo ono što je samo svojstveno Allahu kao što je upućivanje dove za kišu kao što je traženje sreće kao što je traženje nafake od nekoga drugog mimo Allaha džele i to je jedna vrsta širka. Po toga je eta znao opasnu širka jer ako čovjek kagurne u širku onda ga je u potpunu propastiju da će na ovome svijetu osim ako se ne pokaje prije svoje smrti. Druga etapa jeste navođenje na novotariju, navođenje na ono što nije odvjeri. Vidimo da islamski učiteljanci na drugom mjestu prije veliki grijeha stavili novotariju. Zašto? Zašto što je opasnost novotarije po vjeru puno veća nego opasnost velikog greha. Jer velike gre se uglavnom svodi na pojedinca i posljedice se samo održavaju na pojedinca, dok ubacivanje novotarija u vjeru, to jest onoga što nije od vjere i oduzimanje od vjere, to upropaštava vjeru koju je Allah Đi Lašanu objavio preko svoga poslanika Muhammeda s.a.v. dok toga je novotarija opasnija.